І тим приємніше, що про такі помешкання не треба дбати, адже невидимі феї в потрібний час підкладуть тобі все нове, свіже. Рушники, капці, халати, різні миючі прибамбаси у ванній кімнаті наповнять холодильник напоями, ідеально застелять зібгані простирадла. Постоявши під душем, я вийшов на балкон. Тихий океан, Котив довгі повільні хвилі, сягаючи квітучих садів, гейтед community. Приватні пляжі цього поселення, на відміну від пляжів по цей бік набережної, біля підніжжя нашого готелю, були сліпучо-білими, ідеально гладкими і порожніми, мов, поверхня місяця. А тут, внизу, під балконом, Ресторанчики і кав'ярні тулилися одне до одного, мов, у бджолиних стільниках. На пляжах юрмилися люди, в хвилях борсалися серфінгісти, ревіли скутери, а на горизонті погойдувалися яхти. На цьому тлі те уквітчене поселення здавалося штучним, марсіанським, безлюдним. І тривожна думка про те, що вона мешкає там, неприємно дряпнула по серцю. За півгодини на нас чекав накритий стіл на веранді Мігелевого готелю. За кожним кріслом стояв офіціант. Сам господар, одягнений досить карнавально, в яскраво-червону сорочку з чорною шкіряною кваткою і вишитим широким паском, певно так одягалися його пращури, стояв біля столу. Ми розсілися. Офіціанти заснували за нашими спинами. Поставили величезні тарелі, накриті срібними банями, хлюпнули в бокали по ковтку вина, щоб ми вибрали те, що найбільш смакує. Заклацали запальничками, засвічуючи свічки. Одне слово – все було досить респектабельно. До тієї миті, поки Дезмонт не поплескав Мігеля по плечі. «Досить старий. Покінчимо з цим показовим виступом. А тепер давай поїмо по-людськи». Мігель розреготався і зробив знак офіціантам. Ті вмить випарувалися з веранди, лишивши біля нас триярусну тацю. Їли, як і їхали під нестримні коментарі Мігеля щодо тієї чи іншої страви, в яких він розбирався як фаховий кухар. Ми чемно кивали головами, жували, посміхалися і ставили ввічливі риторичні запитання, щоби не образити привітного господаря. Звісно, для двох з цієї веселої компанії це кулінарне кишкоблудство зводилося до одного – якнайшвидше звільнитися і піти до того квітучого віліджа, що маячує внизу, аби рознести його на друзки і скалки в пошуках одного відірваного гудзика. Цими двома були я і Єлизавета Тенецька. Фарширований каплун, котрого вивезли на таці немов китайського імператора, дійсно мав загрозливий для шлунку вигляд. Ним могла б наїстися ціла армія, а ми вже були ситі після десятка закусок. Я безпомічно глянув на Дезмонда, той на Єлизавету. Вона зрозуміла без слів. Наші шлунки потребували перепочинку. Пані Тенецька розпочала світську бесіду, яка за пару хвилин Завдяки її майстерності ставити запитання і жваво реагувати на відповіді, переросла в невимушену балачку, в якій, здавалося, брав участь і наш розкішний каплун. Я робив зацікавлений вигляд і тоскно вдивлявся у марсіанські пляжі. Набережна спалахнула ілюмінацією. Червоне сонце вже наполовину сиділо у воді. У густій зелені поселення теж зажевріли вогники. Певно, візит туди доведеться відкласти до ранку. Подумав я, упіввуха слухаючи, як Дезмонд домовляється з Мігелем про покази нашого фільму для мешканців готелю. Я майже випав з розмови, споглядаючи за життям набережної, дослухаючись до музики живих оркестрів і мріючи швидше опинитися у себе в номері на широкому двоспальному ліжку. Далекий переліт давався в знаки. Ми куняли. Очі, заворожені ритмічним накатом довгих океанських хвиль, почали злипатися. Майже у непівсні почув, як Мігель з різким звуком відсунув свій стілець. «Зараз, зараз я її вам покажу», – сказав він, звертаючись до Лізи, яка, певно, поставила йому якесь запитання. Скочив і вибіг за двері. Повертаючись до дійсності, я запитально поглянув на друзів. «Що сталося?» ну, «Ліз запитала в нього про родину», – пояснив Дезмонт. «І він приведе їх всіх сюди?» – зморщився я. Після дороги і поживної їжі з міцною випивкою не мав жодного бажання знайомитися з родичами Мігеля. Десь похитав головою. Вони всі загинули в Пхукеті під час того цунамі 2004-го. Дружина і двоє дітей. Він відправив їх відпочивати, а сам добудовував цей готель. Тепер вважає себе винним. Отже, за жвавістю огрядного веселуна таїлася своя історія. А куди він побіг? запитав я. Зараз побачиш, зітхнув Дезмонд. Він показує це не всім. Але я був впевнений, що для Ліз зробить виняток. За кілька хвилин. Мігель повернувся, несучи під пахвою планшет. Сів біля лізи, запрошуючи нас з Дезом приєднатися. Ми схилилися над екраном. Мігель натиснув потрібні кнопки, і перед нами замиготіли кадри домашнього відео. Пляж, фігурки людей на березі, панорама невеличкого готелю з численними бунгало на високих палях. Все було знято, Недбалою рукою оператора-аматора Мігель живо коментував побачене. Ось, бачите? Це за п'ять хвилин до цунамі. Ці кадри я викупив однієї телекомпанії за 10 тисяч доларів.